Atë falënderojm për rritë, falë dhe udhëzimin e kërkojm. Sallavat dhe selamet për përshëndetjet më të mira me pejgamberin ton të dashur Muhamedit alayhi salatu vesselam, shokëve të tij, familjes së tij ti, dhe çdo besimtar i cili ndjek rrugën e tij me të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndurojë Zot. Do të vazhdojmë me lejen Allahu subhanahu wa taala pas një ndërprerje ë të disa prellegjëratave. Do të vazhdojmë në ciklin që s'e kemi filluar ë pas përfundimit të ciklit të ateizmit, ku jemi duke folë për veprat dhe punët dhe adhurimet e zembës. Veprat e zembës janë dërveprat më kryesore, të cilat Allahu Gjele Gjellalu i ka kërkuar nga robrit të vetë, dhe janë dërveprat më të komplikuar në regullim, nga se nuk i prajkim, nuk i shohim, nuk kemi mundësi me e prajk, me dorë dhe me e me meremetu dhe me e regullua. Andaj, Të pare të muslimanve, sahabot e pengamberi sallallahu aleyhi sallem, i kushtonin rëndësi të veçan zemrës. Përshfar asyje, nga se pata kur gjosë pranohot, a krejt ajo që ka ka më mundësi me ubo kabu pe veprave të gjymtyrve, është e kushtuar me, me veprën e zemrës. Andaj, në të vazhdojmë me lejnë Allahut e bare kjo dhe tjala, në veprën e parë, të se në e filuam, dhe është sinceriteti dhe qiltërsia e zemrës. Siguriteti e përkthejmë ne ndërsa Kur'ani ka ardh ihlasi, ihlasi dhe kështu ka ardhur edhe në xhunë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ihlas ibiye që vepra të jetë e pastër nga çdo njollë e cila ka mundësi me e prish veprën. Edhe do citojmë edhe një herë citatën se ti ka përmendje munqaim el-juziye. Siguriteti është sinonim edhe i fjalës uh, shahadat pra për aportorin dietarësh Kelimetu shahada, Kelimetu të tëvhid, Kelimetu l'iklas, Ekshë të marat. Pra thonë fjala e dëshmis, La ila ila Allah, Fjala e njësimi të Allahu gjellë gjellalu, Edhe i thonë me të njëtin emër, Kelimetu l'iklas. Andaj surja e tëvhidit në Quran, Surja kull huallahu ahad, Si që vëtë surja të l'iklas, Surja e sinceritetit. Këtë është për qëllim sinceritetit, Qiltërësia e tëvhid, apo pastërtia e njësimit Allahu subhanahu subhanahu wa taala e çka sinqeriteti përmenden disa për definicionave pastaj filluam ç'të përmendim shkallët e sinqeritetit i kthejmë edhe një herë definicionin që ne ka thënë Ibn Qayyim al-Jawziyan nga Abu Ismail al-Harawi ku thot autori e librit Al-Manazil as-Sa'irin fad al-ikhlasu tasfiyatul amal min kulli shawbin ka thonë Sinqeritet është Pastrimi i punës Nga gjdo njoll Pastrimi i punës Nga gjdo njoll Thot i bënkajim Elgjozie pra Që ve pra e cila bëhet Për Allah Most jetë e përlirë me kurgja Dhe e shpeguam që ka i bje kurgja Kjo për asyvet njerëzve Për halki, për vet vetin Për knacin e vetës E kështë më rad nga Ajo që e shpeguam në lëgjeratat E kaluara Pastaj thot Autori i librit Meneziru se Irin El Haravi Thot, sinceriteti ka tri shkall Sinceriteti ka tri shkall Dhe përmenu në legjeratën e ka e fundit Se shkall dhe kur përmenu në termet E silat sinon edhe abstrakte edhe konkrete Gjithëmon për të retizoni Po që më kurdojë sinceriteti është tri shkall Sinceriteti e realisht nuk prejkët Po për ti kuptu ma legjerat Djetarë të që farbojnë sielën shembul Të se ka mundë si njeriu me ilustru në kokë Andaj përfitërojtë disa shkallë Shkallë e parë, shkallë e dytë dhe shkallë e E tretë Të trijat mundët njeriu mundë gjitë Të trijat njeriu mundët me Me unë gjitë Tri shkallë, shkallë e parë Dhe këta e përfunduam po që të lidhim zinjirin e legjeratës Shkallë e parë Ka thënë është I këra gjuru u jetil amel Minel amel Shkallë e par e Lërgimi, nëzjerja e të pamurit e punës për i punës Dhe e shpiguam Që njeri u të ban një vepër për Allah Në sunetin e Benga Mberi S.A.S. Pro me Islam, me Quran, me sunet Dhe këtë pun më stashemo Pro ta hek shikimin e punës Për shembul, për shembul Të e ban një vepër Vajshdimisht e shikod, kjo so ishtë në qift Sepse të e kënëzirë vepërn për para Në termat e rasti bim qaimi i juzijë e bën nivet për të mirë dhe e xhon për mas. Mosë mos e shifmo. Ndërsa ajo çka dësht më pas po vëhet i cili ajo xhunohet. Kur i rrotullon robi prishët. Për shembull, robi ka dy vepra, të mirë edhe të keqe. Kur veprën e mirë e nxjerr përpara, e xhunojën e nxjerr për mas, ai devion. Sepse i duket vetja mirë. Ndërkohë, kur veprën e keqe nxjerr përpara dhe veprën e mirë e nxjerr prapa, ai vazhdimisht kamë bova vepra të mira pse? Se vazhdimisht i kujtohet gjuna hi edhe harron veprën e mirë. Kështu shpëtonte Allahu te bareke, te bareke o teala. Për bërsi ditë i shkallës së parë, ka thënë al khalas min talib al uwad al amal. Ka thënë dhe më çliru me u shkarku nga kërkimi i kompenzimit për vepra ka për qëllim ndonjë. Pra muslim, muslim shpërblem ndonjë për vepra. Për shembull, shumë pra njerëz e bëjnë vepra të mira dhe silën pështilën rrëth një tavafi që kjo vepër që shpërblejën në dunja kjo është e pamundru vëzër sepse veprat e akirejtit nuk ka këmbimore që ti këthen ti sot i qonë një 100 euron këmbimore ti këthen dinar ti këthen me qka dushmi ti kësije i merë një 100 euron e merë një material e merë një dinar e këthen e përkëthen me, me një tjetër por veprat e botës tjetër së mundë mu përkësi Po, Allah u gjeluarëa i jepë njeriut, jetë të kançme, jetë të mirë, jetë të, uh, të qetë me zotin të bare, kjo e tjara, uh, autoritet, respekt, ndere, kështumarat, ftyre, bardhë, këtë kjo janë pjesë e shpërblimit, mirë po, për këthimi uh, i 100% i veprës akheritin, dunja shka mundë që më bo, si kur që dha për nga meri jonë, sallallahu a.s. se dyre qatët dhe sabaut janë matë mira se dunja e dhe shakonë në ta, Mat mira së dunjaja. Por çka çmim në dunjaj që i pagun veprat e Ahiretit. Kto për vullnetar, për farzi nuk bëhet mohabet. Andaj, shkolla e parë e si çjetetit është, mos më pa punën, mos më liç problem, o kevezë, duket e lehtë këtu në varg të shpëgimit. Paradisi arrënda, nëse shumica e ne e prej neve kërkojnë veprat më shpërbllyq. Kërkojnë veprat meju shpërbllyen. Andaj sa Allahu xhelwala për Gjeneratën në matë të mirë Shka ka egzistu në tokë Sahavët e bëngamberit A.S. Tha Allahu gjelora Minkum me juridul dunja Vë minkum me juridul e, akhira Pijuve ka që e dojnë dunjajën Pijuve ka që e dojnë akhiretin Qëfar konteksti ka zbit? Të luftuë Kanë qenë të luftuë Dhe Allahu ka zbit ajet Ka pijuve e do një dunjajën Si ka mundësi njëri ju me, me e lybë dunjajën? Me luft e lybë Dëse pas luftës vinë pasuritë Andaj të ishef se shumica e zënginave E të pasurve E uzurpatorve të tokave Kur i kanë bëha ato? Më njerë pas luftë Më njerë pas, pas luftën Nga se plaçka e luftës kur mbejtët? Pas luftës Andaj të luftu e në rukët Allah u gjithë Allah u ka thonë pi uve ka e doni dunja Edhe pi uve ka që e doni Akireti El Harawi Thot dhe Shkala e shkolla par, e parë e sinqëllitet është al-nuzulu an-ridha bil-amal dhe me zbrit nga të kënaqurit me punën që ka ekeb. Pra mos më ka njeriu i kënaqur me punën, e vetë këtë e shpjegova me al-xhiratën e kaluar. Ktu kemi mbëve dhe zon al-xhiratën e kaluar dhe i shpjegova nga fjalët e Ibn Qayyim al-Juzeyri se çfarë ka dashur të thon autori në në këtë në këtë uh, devincione. Shkalla e dytë e sinqëllitetit e ikhlase, e cilësisë dhe pastërtisë, të cilën si kërkon Allahu xhele xhelalu, dhe vini re vëllazër se në të gjitha ve, veprat muslimanët kur i msohin, për shembull, si më fal, si më dhan zekat, si më dhan xhjerim, si më bojërim, si më bo hajin, këto janë më klasike të mundshme. O njeriu, për shembull, vëllazër, mund është për nisahat, më ja shpjegova një numër të madh veprave, çish më fal, çish më xhjerue, por tani hori janë shpjeguar shumë prej gjërave ama sinqeritetin e këtyre veprave nuk mundesh më shpjegoj tani jetën. Madje edhe njeriu zbatimin e këtyre nuk mund më vë ta njëjtën. Sigurisht i bërmand ligjratat e definicione të sinqeritetit. Sa për muslimanët çfarë kan thonë? Kan thonë se 40 vjet e luftoi vetën kët punë. Çe 40 vjet. Tamë e luftoi me një, me një, e ka shupozu si baçe, tamë e shkuli virusin e syfeciës ndel çdo të rrok. Kjo baçe e madhe veçanë nuk nuk e shohim vetveten se sa se sa për shkak të Edhe e përmendëm se shumë rre njerëzve gabojn kur i thonë dikujt këju është sinqert. Dhe këju është pretenduar të gabuara shumë, sepse sinqeriteti është raport i robit të pastër me Zotin që s'e ka kurkush. Andaj disa pretendetarë çfarë thon? Sinqeriteti është që as meleku nuk e di me shkrujt, as shejtani nuk e di me prish, as i sinqertë nuk e di çu është i sinqert. Andaj më saktam i thon besnik, jo i sinqert. Unë më thë jam për shembull, ky është njëri fjalës, ky është njëri i drejt. Këj është njeri që e mba premtimin, ama me thani si në qertë, kjo është e madhë. A daj kërë takojnë një njeri, Abullajvil Mesudin radiallahu anë, dhe i than, filani po thot, unë jam besimtarë. E në muëmin, tha, unë jam besimtarë. Qëka i tha Abullajvil Mesudin? Dashti me emsu, se zban me folë qëtu. Qëka i tha, a, ka than, sa i përket në musliman në ketjenë. Ka i than, nëse ashtë besimtarë, leto e jam gjënetli Kësë Allah u gjithë thënë Koran Ata dhe se të kanë besuar ju të kanë gjeneti Pra njeri u kur të shmonë për vejtën e vetë se o besimtar Po të i thuj jam gjenet li Nësoj i be Sepse besimtar i o në gjenet Gjenet li jam besimtar E qka tha? I thanë o abdulla Qka me thanë? Tha nëse do një me thanë jam besimtar Thu unë i insha Allah Nëse do Allah ose di Sa, për, sa i përket muë Une jam dërzu Ama sa i përket Allah Unë nuk e di që farë jam Shpresoj të na mund kom për besimtaru. Allahu na vë në gjithë veprë besimtaru ya ja rabbel alamin. Andaj vebra të zemrës, duke filluar nga sinqeriteti siç u kemi filluar, janë ndër veprat më të vështira veza të njerëzit i kërkohen, ndërsa ai shumë vështir i është ato. Shumë vështir i është ato. Shkalla e dytë e sinqëritetit është thot ë al-Harawiyya pas ibn shbegon ibn Qayyim al-Jawziya. Thot shkalla e dytë e sinqëritetit është al khal al khajal min al amal ma badhl al majhud wa tawfir al juhd bil ihtima' min al shuhud wa ru'yat al amal fi fi nur al tawfiq min ayn al jud ka dhan ksto tash e shpegoj do ka dhan shkalla e dytë të sinqëllëtit është turpi nga vepra pra veprat e shpjegojmë ligjratën e fundit Gjithmonë tash kur flasim për veprat e zemrës, vezhat, mbane më këta. Veprat e trupit gjithmonë paramendoni e kanë këtu. Domethënë namazin, zakatin, agjurimin, haxhin, veprat e mira këtu i kemi. Tash nuk jemi të ulur për këto vepra. këto vepra. Jan, Kto janë? Kto i supozojmë se janë? Tash jemi të ulur më në ana këtyre veprave, më në ana këtyr vepruesit çka ka të ç'ki vepruesi? Pse u fal ky? Pse agjuroi ky? Pse dha zakat ky? se u frenupin në veprës e kështu marr. Andaj tani çfarë thot? Shkalla e dytë është të turpruarit prej veprës e cila është e kryme me gjithë dhënien e maksimumit për përpjekjes. Pastaj ka thënë mbledhja e taqatit, mbledhja e kët taqatit për vepruar duke u mbrojtur nga ha nga të shikuarit e veprës vetë dhe shikimi i veprës se është prej dritës së suksesit që Allahu i jep pastër nga bujaria e vetë edhe njërë lezuje pas e shpikur shkala e dytës sinceritetit është të, të tërpro është për e veprës tale të është një kushtë të tunë edhe falë edhe mu tërpro po, se ti e falë namazi po së di me falë apo e fal namazi po si e aty apo e fal namazi po m'andiketi kund tjetër pra e bën punëve të venduar të punës tani thotë çysh u fala që namaz nuk vlen për kur gjë ky zekat vlen për kur gjë kjo sodakoz vlen për kur gjë po kjo sodakoz s'çemë ma ma ma ma shpoton kryen tëmë paraj xhalli xhenemit çu do të më shiku po ai prap pasazhvar ka thonë duke e pra, dhën Duk maksimumin ga se shikove zot zakonisht njerzit të veprat e zemrës çka bën do thonë kanë veprë zemrën e mirë apo pra, këto Falaço, tu cët mundon më shpëtu me filozofinë. O do donë zevnë kanë mirë, jo, cë semë do foq këto. Këto janë aventurista. Këto janë jetë që duhet të zbavit me fe. Apo, jo, po flas me, do me qafën e vetë një serioz që po në më do më shpëtu çafën e vet pizar me G.N.E.M. Do më po në më aq po më shpëtu. Shiko, ka thon kë a jap maksimumin. Do të thon duke rregullosur sinqeritetin moshinal veprat, bani veprat, bani, vazhdimisht bani veprat. Ama ndalu edhe shikojë zemrën tonë, për çka i debok këto veprat? Dhe në do të dhime të Por shemu tek, uh, Të sinqetit Si kanë me pru Por shemu disa përre të parëve të muslimane Ka ndonë Qysh me dita je sinqet Ka ndonë Adhem kritika Por shemu njani me arme Me thonë Zdimu falti Siku që i ka ndonë Saad ibnimi ibn e kasit Radiallahu an Kuru ka bo govërnator I një për e prejseve Pjesve të muslimane Ka ard Omer Khattabi Edhe i ka piti banort E vejnit ka thonë Qysh e keni ju ketë Guvernator i broket nën në punsin tem, dha zamu para në sa'ad ibni abi al-qas, familjari pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe ha i purgzuar prej anës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ka njerëz që janë avam i dallëzës. Çi tash ti m'çill çati zrit, sa'ad ibni abi al-qas, vë kanë vënë falni me çuqionin me këtë kryetar të rivës, ç'i jeni? Ka thonë gisdimu fal. Ç'i lëzën. Këto janë këto janë njerëz të dallëzës. Sigur sot ç'o sot i shohuni. Te gjaj njëri unë vëzë nuk e di çka tu njerbi gjuhës vet. Apo, sikur që i xejm sot shumë filozofa që filozofojnë në emër të trupave të huaj. Na lutemi për muslimanët në Gaza, në Palestinë, Allahu më ndihmoj. E kanë gjenin shumë të vështirë sot. I kam gjen kafaz, bukën, ujin rrymën, këtë ja kanë ndaluar. Ëh, plani është mi mbyt të gjithë. Allahu te Xhelalul us brit mushirin e, e, e, e ti për ta. E zumqaran edhe në vete të spartollot. Mir po nuk vanu mba vezën na filozofa, o dosh kështu s'u dosh kështu. S't ka rradh ti bomba për mikrje, mos fol. Shuj. T'i la Facebook shkron. T'i la Savoy ti kati filozofon Facebook. A vezë duhet njeriu mu kon në kadrin e vet. Sa të ka rradhu ka drin. Kjo sinqeriteti dhovezat. M'u shtir më shumë se sa ai e, është turp, nuk o, nuk o burrni. Apo edhe mu maruë, edhe mu shtir kishat tipu dhimin. A dhesh për përmendu vezën. Neve bëhemi kishëpona dhimi musliman që po vrahen. U di svolmë edhe me kushërin tan musliman. Te selam se ja patin sadh çka eki. Pse na shtirin me kishëpona dhimin ata? Na mu kanë atje, çka kish me thon? At çka e thonë këta për gjendë muslimanin po këtu. Njëri eki thot, unë mu kanë gjë diçka baj. Çu që bë diçka ban. Po çebe na ajdin çka ban se ti kur po je këtu, çe me musliman i ty jetu, s'po dhe me jetu. Njëjtë ban adatje. A nda lëzë. Sinqeriteti është puna e madhe. Sinqeriteti është puna e madhe ka than, pastaj, mbledhja e përpjekës maksimale, duke mos i shikuar veprat, dhe shikimi i kit punëve tua, se janë pas tër dritë pizotit dhe prej bujarisa Allahu Gjelal. Thotibën, ka jim, El Gjoziër. Këtu i kemi tri qështje, të shkalla e dytë e sinceritetin. Dhe shkallën veze këtu, kër flasim për sinceritetin, këtu kemi si cëli individualisht mu përmisua. Dhe monë, Në i këtu divjat të rasha Mostoj asë njani për neve dhe për juve Samire pas ka shpegu ki djetarës i citetin Ti kazoj një vlavit Jo, jo, jo Ti shpirtin në tam pështoje Lejat vlavin, lejat të në Facebook Kret lej Apo Apo Do të një kazo të munafikave se që ishtu të më konë Jo, jo, lejat të munafika Edhe qafilat, këtë lej e para dhe zërë dhe e fundi që ka du është ti me menua që a fundanë dhe që ka ta ma kryen me shpëtu bizarmi që kjo ma ndëj ma ndëj anket e lept një arë të shpëtujnë a vetën bizarri gjenë emit allohë mustafo banor të gjerët asë një arë pa astaj dhe zërë të tjerët nga se ne i gimin gëtruve zërë këto, këto uh, lidhjet uh, në dingojaj kush mingu tja, tja ke shpëtu ti fërdos lija dhe zërë në ketjën a kanditat potencial Ka thëna blëheb një abasi Ska njeri që s'ka me kalu ka gjenemi Im minkum illa va riduha Thëtë Allahu gjelën sunu mërjem Ska dikush vetë se ka me kalu ka gjenemi Dhe zra, mund që para me nduë Me kaluë Njerëzit sot su vanë Allah Kër kaloj në për kufina ndryshin e kipa Shujt, shujt oh, A e dy që i vish ka me kaluë E dy që i ka me ka përci Ani thëtë shujt se këto këtu janë problem. problem Kufina thëtë kjo E një pao, a hazgonat pa, pa, ma të mëja që në kufin, i ulin kokat. O thëse po, a ka hazgon me gjenemi? A thot të abdojmë një pasi, pa tjetër me ka përci. E dikush bje, e dikush e të e kalon. Allah në mundësume të e kaluj, a Rabbala Alemin. Thot i përnë kajim e gjëzije, të sinë qëtet i kemi tri gjëra. E para, thot, turpi për e veprës. Ka thonë, që fari bje kjo? Thot i përnë kajim e gjëzije Prej anës Allahu Gjellil Gjellalu uh, Ku njëri ju I sinqert Nuk eshe këtë vepr Të denjë dhe meritore Për Allahu Gjellil Gjellalu pra Njëri ju thot oh, E falë e namazin do, Nuk shpëtoj me këtë namaz Nuk shpëtoj me këtë sadaka Nuk shpëtoj me këtë vepr Thot Ma abedhli me gjuhudi hi Fihi Duke edhe në maksimumin në vepr Pro vepr në bjeh ama tutje se nuk i pranohet te Allahu te bareke ve teala ka than per kta ka than Allahu xhellal kuran ne suren al mukminun ayete 60 walladhina yutuna ma atu wa qulubuhum wajilat annahum ila rabbihim rajiuun sot Allahu xhellal se ata tecilet japin atcka japin prej veprave dhe pasurive wa qulubuhum wajila ezema te kan te friksuara ju drithen zemrat sepse ata Të zotë të tëra kanë më këthije Këta jet e ka shpigu për ingamberi sallallahu alaihe sellem vet Dhe kjo dhe zërkan bëndi jetarjë Shka përmën shiekhur Islametimie Shkalla ma e lartë E tepsidit një jeti është Nëse për ingamberi sallallahu alaihe sellem Pythit për ta, ata jet edhe e shpikon vet Mësë tësa névoj që kam shpikua Këta jet në surë më minun E ka shpikus për ingamberi sallallahu alaihe sellem Ka thanu alaihe sellatës salam i susumu wi solli wi tsaddu wi khafu alla yuqbal min ka thanallahu alayhi salatu wassalam çkini njerin çketa jet icili jet dhe tutot ka thanallahu alayhi salatu wassalam osh ni njer ajeron falet yeb sadaqa dhe tutet se syabanallahu qabul pa maqsoyna do ze ke hadith ka një ngjarje kur e ka lexuaj çketa jet Aisha radhiyallahu anha i ka than peigamberi sallallahu alaihi Uh, ja Resulullah ktu boti fjalë për xhunaqarta po. Të cilët bojn xuna edhe tutën tutën për Allahut. Ka thonë jo jaçi. Kjo është një njeri i cili agjeron fallet dhe jaç sadaka, tutë se Allahu shepranot. Atëz shiko, a shisë shko, si ka shkome ka thonë tonë xunaqart tutët për Allahut. Ka thonë jo jo, kjo njëri i cili vazhdimisht bën vepra të mira, ama Allahu s'i dha avan kabull. Njeri vëse s'i duket nuk i din se Allahu avan kabull. Vëse shiko, vepra s'i elët, ama kabullin i rrad. Në po falë, me lhamdulillah Allah në mëso më po falë Tëri në frimën e fundit Amma kabu dhe në diska tjetër Me thonë Allah e pranova këta Kjo është këtë diska tjetër Kështu e ka shpiku për nga beri sallallahu Thot i përnë kajim El Gjozi në komend Thot pra Besimtari I bashkon Në mes Bamirsis Dhe frigës Bamirsis Dhe frigës Dhe Mendimit të kesh për dhe të vejtër Shkodhe zë dhe njëher Besimt e bashkon veprën e mirë tutën se si pranohet edhe e akuzon vetveten. Thotë, dhe i mashtruari që i bie se është sosh i sinqert, që thotë, aj ka mendim të mirë për veten, megjithëse veprat i kanë kthija. A natyje është shumë pranjës vë kështu, Allahu na ruaj. Edhe le vë dikotëjia, edhe mendimin e kot mirë për veten. Dhe i vërtetë të ciloji Allahu, ai i cili edhe veprat i ka të mira, edhe tutut për Allahut, edhe nëse Më ndonë me vetin e vet Tho të shë jam më në kërkush A jo jo jo vet. më jo tjedhëm jo të thonë Jo tjedhëm jo të thonë Vetë vetës vetë Me vetën e vetë shumë si qërishë më këhonë Më këtë kët dërejgjë me Allahun të bareke Të bareke o e tjala E dyta Ka shkala e dytë Tho t'i përkajim e gjëzije Mbledhja dhe plocimi i takatit Edhe i mundit Duke u mbrojtur nga të pamurit e veprës Tho t'i përkajim e gjëzije Kjo i bije, që, Ti ta jep është maksimumin nga takati jot në përmisimin e veprës të cilën të jebën Duke umbrojtur nga të pamurit e veprës Se kjo veprë është prej teje dhe me takatin tanë Që kjo sinceritetit dhe zër? Shkalla e dy të sinceritetit Cila e mledhë këtë takatin dhe e ban punën Mas njëtë që mundët Edhe në fundë që ka ban? Edhe në fundë largohësh nuk e shep punën tanë nëse ka dalpitije E këtu nuk dush më pa përvezofe, kush e bani? Ajo, shko këtu kush e bani? Ta që vjen kush e bani. Thot imë në kajim e elgjauzije, thot dhe treta, që të strehosh të dirita e Allahut dhe dhenja e suksesit nga ana e ti, i cili Allah e ndryqën robin me shikimin e zemrës Andaj, në nëhijen e këtësaj drite Ti e shë Punën që ti e ban Se është prej bujarisë Allah Jo me tyje Po prej ti Jo me tyje Po prej, prej anës Allah u gjelluara Pra, edhe një e shkallë e ditë e sinë qëriti Tho di mën ka njëm, elgjëzije E mledhë këtë takatin edhe e bën veprën E përmirëson në maksimumin që ka munësh Pastaj, largohës nga shikimi i veprës Thus, kjo është Kjo Une e bana, mirë po, nuk e shikoj. Edhe në fund që ka than, ka than, streho është e drita Allah. Edhe këtë vej për e shë, si dhuratë bujarije prej Zotit. Pra Allah, deshti u fala. Deshti Allah edhe ashtë zëqatin. Deshti Allah agëruam. Deshti Allah e banëm haqin. Deshti Allah e lash haramin. Në të moment, dhe zërë, që ti, thu deshta une e bana, ti këra për si qëtë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Edhe kët at punja dorzon Allahu. Edhe thu kjo për bujarisht ana. Me dash, Allahu vlezë më kon këtë që do shkajnë në xhami, zoti na lut çafira. Sigur që ka plotja xhamia çafira. Po kjo është Allahu begatie pastër që ai na ka bën po besimtar. Çka e kish çishikish minal, namus më kon çafira. Çishikish minal, nëse Allahu kish dëgjuar të kundërt. Kjo është injoritet, që ti nuk shep i vetes tonë kur jo hiç. Çi nuk shep i vetes sona, asnjësa sot. Pra, nën fjalë të dy të banqaj me xhezië, shkalla e dytë mund, pra dyt, mund të përmbledhet në pesë gjora. Për më thejth, shkalla e dytë e sinqëtisë mund të përmbledhet në pesë gjora. E para, punë e dyta, përpjekje e fuqishme, e dyta, turb, prej anës Allahu xhelelalu, gjele ç'i ç'e ke bó, e katërta, i kia dhe ruajtja e shikimit tan nga të pamurit e veprës dhe e peta me shikue veprën tane si begati e pastër për janës Allahu xhejelal. Roza e bën njëri punën. Maksimumin e jep, turprohet për Allahu çish e ka bë, apo pastaj nuk e këshir veprën e vet. Edhe e din se kjo është bekati Allahu xhelal xhelal. Ç'ka është sinqeriteti në shkallën e, e, e, e, e, e, e, e dytë, të cilën e ka përmend Abu Ismail al-Harawi dhe ka shpjeguar Ibn Qayyim, Ibn Qayyim el-Juzeyy. Ktu vazo para se ta shpjegon shkallën e tretë, njerëzillëzor janë janë ë do të ndryshojnë në këtë shkallë. Dikush e ka vë shkallën e parë, dikush është duke luftuar për shkallën e parë. Dikush e kanë një hisë të shkallës ditë, së kanë një hisë të shkallës së tretë këtu më radhë. Po këtu jam duke thënë shkallët i kanë shpjeguar dijetarët si kanë mrihen të pastërit për njerëzve duke adhuruar Allahun xhellahu xhellaluhu. Allahu nuk do të sof që më çhem prej të sinqertëve në Allahun xhellahu xhellaluhu. Shkalla e tretë e sinqeritetit, të cilën ka përmendë el Harawiu thotë. Shkalla e tretë e sinqeritetit, është një shkallë e lartë më zon, e çka këtu ë duhet me vëmendje ta përcjellim qase kemi në shkollën e tretë disa vrej detale vetë të holla se si duhet ta bashkojmë mes shariatit edhe kaderit. Shariatit edhe kaderit andaj duhet vëmendje e shtuar për ta kuptuar kët labirint të cilin shumë pranojës e hinës dinë me dal. Cili është labirinti se si harmonizohet mes kaderit edhe shariatit. Se si Allahu xhëlala kërkon prej teje me pa veprën e Zotit në kader edhe veprën tanën xheriat e shumëra njerëz këtu i ngatrojnë të ta shpjegojmë lein allah te bareke ve te ala shkolla e tretë e sinqeritetit os thot al harawi thot ikhlasul ameli bil khalas min al amal tadahu yasir sayra al ilmi wa tasir anta mushahidan lil hukmi hurran min min riq al rasmi tali sivialin Doshta da se kuptoj pasaje shpjegojna. Ka thon kështu, shkalla e tretë po e sinqëritetit, ose supozimisht ivon qaimozi e ben, është jo që shkalla më e lartë e sinqërtave. Të shkojmë më lart. Çuçi vië shkalla më e lartë? Shkollamë më e lartë pejgamberi sa vazel më ka shpjeguar në formë tjetër. Në hadithin e Jibrailit kur e salami, ka pyetur Jibraili alayhis salam, i ka thënë, çka është ihsani? Ka thonë për nga mbërë, a.s. En ta'bud Allah ke enne ke të ra Fe inlem te kun të ra Fe inna hu jarak Ka thonë, a.s. Shkala me lart e imani cila Me adhuru Allahun si kur je duke e pa Me adhuru Allahun si kur je duke e pa Pra, a mu shëfër në mbërë, zërë, që shëshmi falë nësa Allahun e këshmi pas për para Me qenjën e vërë, e me e pa Allahun e mësëfë me e pa, zotin tonë të barë e kjove të jara Që shëshë falë njërë, zërë doan karshi allahul jallal ma keta dosi si te mllojat zotit ton te bareke otiala nse ishe lid namaz at kishin mahni durte tuu me than samirul lidha samir jan veg samir era po mben e mir kush jam une at kish jmujt perpara zotit se ta me vo jo pse sepse nga mallështia e zotit ti zvlen hic nga bukuria zotit edhe qka e zotit ti zvlen hic edhe kete cka e kit ti ta kallon aj apo Atërët pra, Ishkan shumë, ma bezere, ishkan shumë ma fa, ma e epok, ma Andaj për nga mështëm shpa tha Me adhuru Allah nësikur jetë duke e pak Ja ma në alti Minë i her për nga mështëm shpa tha Tha nëse se shëtë ti Ajqë e tuje Jo ma poshtë Jo shkalla ma e, e poshtë uh, Thot elhala u ijo Shkalla e trejt E sinqeritit është Ikhlasu l'ameli Bilkhlasu min el'ameli Këthan Pastrimi i veprës duke u shkarkuar për i veprës pastrimi pra, tham, veprën e kemi këtu veprën e kemi këtu pastrimi i veprës me të shkarkuarit për i veprës pas e ka tharë duke e lën veprën që t'ec me ecjen e diës ti ec duke e shikuar ligjin e zotit në kaderë duke u shkarkuar nga robëria e botës. Çkjo është siguriteti në shkallën e tretë. Si fjalit tash është pak më e komplikuar, do ta shpjegojna, do ta shohim vlezën se kjo është maja më e lartë e sigurisëtit. Thot Ibn Qayyim El-Jauziye. Kuptimi i kësaj fjale, se ne ka thonë El-Hallawiya. Thot: "Wa ma'na kalameh". Kuptimi i fjalës tek ti është kështu, që ti dhe përnd ka ti e ban Bësh, duke i adërzuar ilmit duke qenë dhe prajotën përputhje me dijen duke qenë ilmi imam e ti gjemat e cka të shkoje aj pra, e cka të shkoje ilmi dhe nërësh këtë nërët ilmi lëviz që shlë do me lëviz aj zbret ku do me zbrit aj mer ku do me mor aj ilmi pro dija duke e shikuar gjykimin fetar dhe urdhëror të Allah u gjelë gjelalu, duke u lidhur me urdat e Allah u të bare kjo dhe tjara, me vepër, me lënje, me kërkim, me ike, dhe duke e shikuar pasojën e shpërblimit dhe ndëshkimit me sebet dhe pun. Edhe një arëzër. Qka thotë, qka Allah e tret e tretë e siguritetin ka thon el halawiy qadan ikhlasul amali bil khalos min al amal shkalla e tretese e siguritet es me pastru veprn nga e, nga vepra kemi vepr me arsi ne ndush namaz zakata xhurin ti ne ndush vepr me arsi ndicet ka e ka doni ndicet ka e ke valli namaz kjo vepr supozimisht e ke bop per allah që është ta dim e pa më shkallën e parë, shkallën e dytë që është me ditë se njëri ka mërinë së njëritet shkallën e tretë mas në aldi që ka munët e ka bo veprën dhe e ka pastru veprën ha, prej veprës që është i bje vëzër kjo kjo i bje se njëri ju e ka bërë veprën edhe e ka lan veprën e ka bo edhe e ka lan pse, sepse realisht vëzër vepran islam që është gjikohet Mall, çta që kuptosh? Qëse më bë me bë veprën dhe më lë veprën. Kur ti e fal namazin, për shembull, me të vetë dikush këtu, juridikisht, por kanë falur vëlla, pra juridikisht ti ti nuk ti nuk raporton për zemën, ose ti nuk e ditë zënëtarë, por ti raporton për të jashtën. Me thoni kush pse u falë vëlla po për Allah. Allah e ka e ka bën farz, mirë. Tamëvon, ti e ke marr veprën namazin jaqelon Allahu. Kur jaqelon Allahu. Pse e kshir ti më? Ma? Tamëvon, ti ke mi dy dy zona. Le ne er, at, shembull Allahu të shmajlartë. Supozimisht marrë njëri me njëri. T'ka thon dikush kështu: "Marrë ka sadaka, e çoj afillorit." Edhe më shumë mirë timë me ta. Unë të paguaj tyë. Për shembull, marrë kështu. T'ka thon, "A po më marr këtu 100 euro?" "Çoj afillorit, ti jap 100 mijë." "Ço po jap çon afillorit." Edhe ti ja dorëzon dhe do të më shumë mirë timë me ta. Unë nuk kam pun me ta. Ti ha le më shumë mirë me mua. Malli për çësht problemin e nici në mi është te unë. Në rregull? Mirë. Nëse një ninë të ket njëri, që ja ka dorzuar çaton 100, dikujt ti i thon, ja pa ta çu filanin 100. Çka i bje? Qi ke ç'tofarë se ka çu me urdhër të kti, po ke atë dash me ndërhyese, unë e vana, unë ja dhashë kështu më radh. Edhe e dyta, kur e ka dorzu veprën, vini rreth, kur e ka dorzu veprën. Sinjeriteti është ky më i u dorëzuajit i dorëzimit. Do thon, ti e lavë veprën Allahu, e Allahut, shka jete përmendash. Kur ti e fal namazin, shembull, e ke fal, e fal namazhomën, Allah do ta qabul pe neve. Tash kur ti dal edhe i krekosish dikujt, ai më pas, unë e fal la. Ti tash realisht, sikur ti nuk ja dodh Allahit të m'atë ve diçka, po. Kur i thu di kujna, kur i thu di kujna, ja vash 100 dollar se ta ka. Edhe dikush thot, për shembull, mëno kështu iki je në 100 nën të ardht fundit. Edhe i thui a dhash një pukarajs. E tu i për shemb, xhepa darden një 50. Çfarë ja do dikush veç pasajit apo skadon? Mos e daj. Se to avai kanë me 100. Pas 100 ja kumdhën, kanë dholun këto 50, domethënë se ke dhënë 100. Fakti që te kanë me te ti diçka për veprave të mira, ti s'e ke pastruar veprën. Edhe në këtra zërat. Kur na thon ana e banën për Allah, ama kameta të ka pak në formën, na do mos të kena vop po për Allah. Andaj tha Allahu ije në xhelan Kur'an ellëzinë jopfikon amwaluhum fi sabeelillah thumma la ytubiuna ma anfaqu mananw wala adha lahum ajruhum inda rabbihim wala khowfun aleihim wala hum yahzanun nesulul baqara qollahu permendi shum fishimin e veprës pinikokra në 700 kokra pas sa ka tha ama kjo s'u planonot këtë tha allah u jilwala ata të cilën parat i japin për allah fi sabeelillah neruk tallahu pas sa çfartha Thum me laju të bi unë E këmi shpjegu përse këtë ajet Pastaj Nuk e pasojnë këtë vepër Me qka Bilmeni Wal edhe Se pasojnë këtë vepër me të përmendme Edhe me munim Qka me të përmendme Unë e ta këmëdhan Qka me mundim Të zditë me më thonë falimin deri Ka thonë i jabë një zëngin Një pa, fukarajës I asgat dikush dorën Edhe qka i thotë I kumë një muë për s'pjedi këki njërit A të një mund asë një mund Do më nëti si ki një muë për Allah Ti ki një muë A po, si për që ki me thonë shpesh Me të nëzirë në Facebook Ti ki një muë që mas 14 vjetë Vendo shta e pret me thonë Niharë për së më përmene jemi Niharë së më thave që i filani o, Nuk ko problem dhe zërë Filani mund me të përmen A ma tha Allahu Gjeli Gjelalu Ata të cilët e japim parën Pa e shë A më në që përëmlu, vëzër, një kontrat, përshë përblim, pala e parës Allahu, pala e dytë ti. Kjo, kjo kontrat e madhe, vëzër. Dhe kontrat, dë palë. Njëra anë, Allahu. Njëra anë, anë atjetër ti. Dhe më në, kjo vëzër, kjo është një kontrat shumë e madhe. A në dhe Allahu, gjellë gjellaluhu, -Gjell falak khauf, unë alejni, unë jahzenon, të së këmë se mutut, a së këmë se, se, Shëtësone dhe pse frikësone Se se kontratat dhe zërësht me zotin e madhë Gjellë Gjellën e gjellëllu A dhe thajë i bënkaj me gjuzije Kur të në nën shkruash kontratë me Allahun Mos lip, mos pikrije sa me shpërblim Mos shku mi thandë njëzë Po ama, ku meta une Po ta shë tja ki kontratë me Allahun A me kanë Vëse kjo duke të letë Mi thandëve, ama në vepër o shumë e madhe Shumica për njëve zër lëvizin Duke kërkuar shpërblimin Me kena kontrat A me edhe një kontral që të të vogël Ndunja Kërë të bëjnë kontral më Allah Më bënë më Allah Gjellë gjellalu A dhe dhe dhe të i bënë kajim Thot El Herawiu Thot Pastrimi i veprës Nga Nga vepra Pra E dorzon veprën të zoti Edhe ele ma atje E dorzon veprën të Allahu Gjellë gjellalu Edhe ma ele atje Shukë dhe dhe për nga mire jo Në sallallahu alai sallam Si kam su sahabët e për në sallam Që veprat mi Ka thonë asnjani pë juve Që ka boj higjrat Përin meke në Medine Moskëthejat mën meke Se u shpërblim Pse pra, Ka në boj higjrat Përin meke Në Medine Jo rësish vajze Për nga më beris A shvoros në Medine Po shfar asyje Që me mbetan historien Derin kiamet Edhe kutë rëngjalot Që unë e ozot Jam për zanë për mekes Edhe kam mejtë Medine Pra më nuk e u shpërblimin Anda do pengomil al-Islam sahabun hajj. Kur ibn hajj lumdumiris. Çfarë i tha? Tha, "Rrini çka keni me nejt, me familjet e juve dhe kthajuni në Medinë, pse mos e humpi shpërblimin? Mos e zhgod gjithatë veprat e mëdha? Ku ju ka ligjëruar pejgamberi sahabe ka? Se njerëzit do marr, amun panamen duk, tamam ata kanë dalë atë duar, pastaj ju ka mëncu me kthye. Logjikisht, tamam u ksoj më lufta dash po kthe në shtëpinë më. U timet për zamb bi shkupit. Që domos disa vite më mund të më kthej. Po jam sa më të shoj këta. Mos rri këtu. Po tash jam i çet. Ani je i çet këtu. E lë mundësh me ne. Po mos rri. Ço të le të mbetë tani historinë edhe te Allahu xhel Gjell xelalu që ti e keni për zot me tëmet emri muhaxir. Apo, që Allahu j lavdroj ata të cilët udhu fi sebile. Janë munduar rrugën timi kanë për zot bi shtëjiave. Kanë për zot bi shtëjiave vetë. Andallë zot Ikhlasul amali bil khalas min al amal. Do dukesh vetë sa i shkurt, ama vëzë do shpash har i bën veprat, thonë se ja gëna durzu Allahut, ama ala fola. Vëzë kur nisane ke durzu, mos fol mos gjin dor. Nuk e kimoti dor. Andaj sinqeriteti në shkallën e tretë, i cila vëzë me e durzu veprat. Edhe nëse e një indi kan të fol për veprat e veta, lidhish mund është na, ose vet vetën thonë, mos e marr teatrin. Vet vetën thonë. -vetë nëse vetja jote thot, po ama unë e baje vetë ta, edhe është ta. Dhe mund të si ki dërzu ala A, a ki ti ala mo abet me full për veprat e tua po Po si ki pas ki dërzu të zoti Qatë moment që ti Ski më shkafor për veprat tua Dhe mund ti ki dërzu krejt I ki harruve veprat e mira E Allah u gjilë ala vizat Nuk ti harron Atë moment që ti kujton Atëherë të harron veprat Andaj ditë në gjykimit për nga mberi johën sallallem Në ka të reguar se të disa për njërzve Do të dalin në kiret edhe du t'ju vim për shpërblimeve a i ka harrua ka thënë ozot unë e spimojme në të vepra i kem harru gjele, na nuk i kena harrua i kena shkryt a, vepat e e vladve ja veprat e e vladve deris a ropi thët ozot unë si kumbao këto Allah u gjelaj abje ja si shpërblim i veprave të e vladve të vet anëlezer shkalla e tret është pastrimi i veprë me pastru veprën e kebojt namazin e ke pastru maksimum që a ke mujtë edhe a ke dërzu Allahot mos falma përat namaz mos falma përat namaz mos falma përat zëqap mos falma përat së dakap se se u shkry kontratën e kima Allahot kur kima u shpërbliti përat vepër a dit ku qelët kjo kontrat a dit ku qelët kjo kontrat kjo akt i madh me steje edhe rabbul aleminit Allahot nga mundsof që nga atë kontrat për shpërbleni prejanës Allahot të bareke të bareke vëtjala thot i bënkajim el gjovzije pasaj e sh të shfaribje me ecën me ecjen e ilmit. Dhe kjo është shumë e rëndësishme edhe tani ë uh, që të ndalim me kët pikë, të shkallës së tretë, të sinqitetit ë uh, e cila e bashkon dhe bën bashkë ë uh, mes shikimit qaderik dhe shikimit xheriatik. Thotim bon un qaym al-juzia, thot ti ets me zemrën tonë duke e shikuar ligjin e Allahut në kosmos, qaderit I cili kosmos dhe i cili kader, ka përfshinë vetën e vetë se bejpët dhe pasojat, levizjet dhe mos levizjet. Në këtë kosmos dhe në këtë gjithsi, nuk ka diçka, pos levizje me lejen e Allahu Gjeli Gjelal. Ose, shka do me thamë me ecë, me ecën e ilmit? Ilmi ovezër të banë me ecë në dy kande çuditën dy boshtat kryesorë, boshti qaderik edhe boshti sheriaatik. Boshti qaderik edhe boshti sheriaatik. Fati ibn Qayyim el-Juzeyy. Të gjitha pasojtë, të gjitha sebet. Dhe të gjitha pasojat. Sebet pasojave çka i marr. Sebet pasojë. Sebet është po diçka e cila lëviz, shtyn dhe pasoja është, për shembull, ti i mshon kësa ella. Kjo është mshuara, kam shu. e mshuar, gishti kamshuar. E merr ujin e pin. Edhe etja ta largon. Etja që largohet është ë uh, pasojë. Ësht kundrim me të cilin ka ka ra vepra. Kemi veprë dhe pasojë. Sot i bën qaime al-juzia. Kreth çka ka, ka për veprat dhe pasojave. Shkaçeve dhe pasojave. Dhe gjurmëve në univers janë të gjitha pastër dëshirë dhe uh, ekskluzivitet i Zotit te bareke, te bareke we te ala burim i dëshirës të ti dhe burim i asajtë që ai do të më vepruan. Po kjo është çështat e gjithësi, për lëvizje të vogla dhe të mëdha, për vdekje dhe jetë, për lufta pa luftrave, për folkloriket dhe, dhe zengullokët, për sëmundjeve dhe shëndetit. Këtë është lëvizja e Zotit. S'ka diçka veç Allahu e ka lënë me, me lëviz. Thot ibn Qayyim al-Juzeyri tani, "Kë e balançon kët?" Thot, "Feyakunu qa'iman bil-amri wan-nahyi fi'lan watarkana sa'ilan bi-sayrihi." Wë bil qada i wal qaderi imanën Wë shuhudën Wë haqiqaten Fë huë nadirun ilë lë haqiqati Kaimun bë shëriati Thad i bën qajim el gjozija Thad i bën qajim el gjozija Thad robi Në shkallën e tretës në qëri tëjti Thad ngritet duke zbatuar Farzin dhe duke u frenuar nga harami Pra e bën urdin Dhe ndalët të ndalesa i bënë dhe e pratë dhe i le ato që ka duhet Milan, ecë et me ecën e ilmit, katë ecë e ilmik i ecë pasatina, ka thënë, ka dhanë edhe kaderin, e beson me iman, e shë me sy, edhe e dinë se kjo e hakikati, pasaj ka thënë, dhe dinë dhe kësë e fjallie, aj e shikon hakikatin, ndërsa e vepron me shëriatin, më anëme që të dhe zënë, Kjo është palë, sa të sinë i bënkejim, elgjëzije, e silë në harmonizimin mes shëriatit edhe hakikatit. Qëka është hakikatit, o lezër? Hakikatit është realia. Realia. A haqë o shëriati? Sufit punojnë me hakikat. A ehlisonet i punojnë me shëriat dhe hakikat. Qëka i bje hakikat, o lezër? Hakikat i bjenë që kur të godit e diqka pikateri me dhanë hakë e hak e, hakikat e qka hak është me vosabër për shemë më dhe zëll hakikat është që ka qafira hak është mithit në fe hakikat është kur ti banë gjuna hak është mu pënduë për shemë më dhe zëll hakikat është që ademi e ka hangër pëmën në ndalume hak u kanë mu pënduë ti e ki bo një vej për për shemë të zonë të lig të keqe, gjuna kjo hakikat është së një hikë të me thonë se Cila haki kësaj në gëzër, haki kësaj më pënduën Apo, e tani gëzër, thotim në kajim, el gjozije E besim tajin në shkallën më të lartë të zinqitetit, që kërban E shikon hakikatim, e cëmë shëriat E shikon hakikatim, e cëmë shëriat Që kërë më gëzër e shikon hakikatim? E shikon se si Allah u vepronë të të së më përzijësh Por shemë, gëzër E shikon ti por shemë Por shemo, kure mërë historinë e për nga mërë i sa sëllim Edhe e lepëzon Edhe thu, dhvjenë për mrejna Apo Sa pak ju dashtë të butalibit ha, Me besuë Ama hakikatë është a i s'ka besu Hakikatë është a i s'ka besuë Ti shep lothë për i paganëve Jo besimtarëve Thu qiki, më pragë më me besu Le të besoje Ama hakikatë është a i s'beson Dhe ti që ditë është dhe shë e shë Ti që ditë është dhe hakikatë ësht se si vritën fëmi të pafajshëm, pleqë, gra, njërës pafajshëm, shpinë e vetë, asë dukë do me luftu asë kur gjohë, më pronën e vetë, kjo hakikat, ama haki është se, shfar, atë janë të bomë zhullum, edhe atë jetë të zhullum qarë, e duke me dhonë hakë për atë punë. Afezër, të di më kaj me gjëzije, besim ta në shkallën e trejtë, e cme shëriat, e cme ilmë, a, i e shepë hakikatim, shpesoj që Ta keni të qarq ka thati mënkajim elgëzije Thati mënkajim elgëzije Këto dy qështje, këto dy urdra I janë adhurimi me ajetet Të cilat i ka zbitë Allahu Gjellë Gjellë në Koran <clears throat> Këto dy qështje Ejtësja me shëriat Dhe shikimi hakikatit I janë uh, kuptimi I këtëre dy ajetet Të cilat i ka zbitë Allahu Gjellë në Koran I pari prej tëre në surën e të këvir Ajitë njëzetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet Dhe njëzët e naë Tëtë Allahu Gjellë Jelalu Limën shëa minkum enjës taqima Wa ma të shëauna illa enjë shëa Allahu Rabbul al Alemin Tëtë Allahu Gjellë Jelalu Kush dëshiron për juve me jetë u dhënë drejtë Më drejtuve A ma ju smuni me dashtë Posë në se dënë Allahu Zotë i botra Dhe kjo dhe zërështë Shëriati edhe haqiqat Tëtë i bën qajme lë gjëzirë Ajeti tjetërë Në surën lë insanë ajte 29 dhe 30. Fadallahu tijalalu inna hadihi tadhkira. Kjo që ka thënë në Kur'an për ajeteve është kujtim për njerëzit. Fa man sha'a taqada ila rabbihi sabila. Shikoni vëzëf shikës falë. Fadallahu. Kushdo e marr udhën ka Zotit. Kushdo e marr udhën ka Zotit. Më një ajete tjetër çka thot? Wa ma tashauna illa in sha'Allah. Ju smunit me dash, padash, medasht, padash Allahu. Ju smunit me dash padash Allahu. ان الله كان عليما حكيما الله وشتديش الجورت فاضي منقيم الجوزيه فترك العمل يسير سير العلم مشهد لمن شاء منكم ان من يستقيم وسير صاحبه مشاهدا للحكم مشهد وما يشاء وما يشاءون الا ان يشاء الله فاضي منقيم الجزيه مئات ما علم مئات مشاريات اي بي ايتي كزدو بيو وموذو e me e shikua kaderin dhe ligjin Allahut në hakikat, i bje ajeti, wa ma jeshe une illa e jeshe Allah. Ju së muni me dash pa dash të Allahut. Kjo dhe zërështë hakikatit dhe shëriati, e të cilën sin i sinqerti e bashkon. E shafësive pranë Allahu, dhe e zbaton ligjin e tila. Edhe, e dinë se kur Allahus të amunëson një vepër, kurësën e banë. Edhe nëse je pretendu si maj madhë në botë, sa njerë thotë ka me botë qëta, qëta, qëta, qëta, qëta, Asnjani's gjëndrën e parës, se sepse hakikati se le. Kjo vëzhhë hakikati dhe sheria. Pa dashur Allah <të> kur in dëson u bën. Wala taqulanna li shein in fa'ilun zalika ghadan illa an yasha Allah. Resulun el Kehf, qed Allahu jalla jalalu muzgabo me than. Për një pun, me bonnesër, po ni pun un e kam me bonë nesër, po se do si dhoi Allah. Kjo vëzhhë është. Ana ne jishim shumë, shumë për veprave, themi do ta bëj. U mosun e bën. Kime banë Sa so, njërë I dini Jetojmë në kohë në rreteve sociale Në kohë në rreteve të rreme Njëri ju pretendon dhe pretendon dhe thuti Se është khali dhe në velit Dhe bu bajtën në gjërrah Dhe bu horera Ti thuse janë gjau Sahabot e pengamilës e në Facebook A më dhe zhë kjo nuk ka hakikat Kjo a rren kjo, vizir, na, A disa fështirë për kemi më do pisa i rrene Na imi të jetu e si robota Një personitet e kemi atje Një këtu Për zhëteti i ma I kaltër Edhe për sëndetit i gjall I gjall, dhe zërë, hakikat E jo këtë filmën E jo është me lujtë A, dhe zërë Duhet i sinqerit të me jetu Me hakikat Dhe me me pru me shëriat A, dhe shiko, dhe zërë Hakikat të jo konë se Pengamberi Sallatës Ellem Në meke Së kamuj që ka me ba bon. Edhe kërë ka në vra Parasive Jasirin Babën e Ammarit Edhe sumenjë Nanën e Ammarit Që ka thamë Pengamberi Sallatë Sabran ale yasir. Sabur o familja Yasin. S's kam shkam me vo. Kjo hakikate. Sabran ale yasir, sabur. Aman Medinë vë do nuk e ka vë këta. Sepse në Medinë ka vë teter teter teter hakqamor venga me sallallahu alayhi wasallam. A nezer neriu duhet me jetu namaz hakikote? Edhe hakit Allahu te bareke, te bareke o te ala. Edhe në teter që ta kupton veza. Hakikati o Lëzër është. Haku i mallallahu dhe jel ljalalu. Të sinin në kur së më në me e qëmëz ben Andë dhe Allahu te bareke O da në Kur'an Ata nuk e kanë blersu Allahun sa e ka Madhështin e ven Anë vezër ne sa do që adhërëm Ajo është ma i malë se sa adhërëm e tona Nuk më në dikush me than Kumbaj badet Mendoj që çashmo Sa Allah i malë Qashë në da i badet e jam i malë A më në tanë qështu? Ja Allah zëmë Andaj Bengamberi sallallahu aleyhi sallem ka përmend hadithin e një njeriu me ne 60 vjet sejsje ngjilpon me shtruni tok me ngjilpana me mor ballën e vet me një sejsje mos mëhet me 60 vjet kur dallë para Allahu gjera dëshpërohet ose pa po ku gjë nëse një njeriu sot një ngjilpon i jap sadakathot inshallah ka mbeshtur me çfarë kjo vësht mashtrimi vetvetes atë ajo është hakikati dhe dhe sheriat pastaj ata i pun Kayyim el-Juzeyri ka thënë el-Harawi harran min al-raq al-rasm thonë ishkarkuar dhe iliruar nga robëria e gjurëmëve. Qa është robëria e gjurëmëve? Thotipon ka jimë e lëgjëzije. Liria të cilin e përmendin këta djetarë është mos hyria, vini reksaj, mos hyria në adhurimin e kryesave dhe të nefësit. Mos hyria në adhurimin e kryesave edhe të nefësit. Andaj, hyria në adhurimin e kryesave Allahu gjele gjele luhu nja dhe largimi nga gjithë shka përveç Allahu të bare kjo e tjana, ka thonë kjo është të liro është nga gjurëmët. Pra, nga ku thonëna, Elhamdulillahi Rabbil Alemin, që kjo Alemin o gjithë shka përveç Allahu. Thot, El Harawio, shkala ma e lartë e treta e sinceriteti dhe fjalija e fundi në shkala e treta, cila mu liru përket halkive edhe mu liru edhe përve të stave. Domthon mos më të gëzuo as lavdata jote, as lavdata njerëzve. As kritika jote, as pitika njerëzve. Mos më të ndërsul as syri i halkeve, as syri jot. As pasqyra jote, as pasqyra atënve. Kur të lirohesh pikët këtynve, çatar ke mrin shkallën më të lartë të sinqëtisë. Thodi bon qaim el-jawziya, gjithçka përveç Allahut është rasum, oj vetë një vizatim. A njeriu vezo a jeton për vizatime? Pse unë as sot Por shembol Druhemi Hamës të thoje Hamës të në thoje Hamës të nabaje Hamës të i dhohët ki Hamës të ajë të knasht ajë A da Edhe në fundë dhe zër Ti të të e knasht ajë Kërë të akëshishaj ka shku të vorë Hamës të duhet njeri u mu liru Prej nga rkesës Dhe barës Mu knasht njëz Njëz nuk knasht në dhe zër Nëse sa adib njëve kasit I kanë thonë Zdi mu falë Që mu me thonë për ti Ibn Hazmi, djetari madhë i Spanjës, ka donkush me nënë, se ka me shpëtu për akuzëve të njërzëve a janë budalë. Budalë, unë të me menu që unë e baj punën, sënë e bëham punën, se s'jejë si ma i me qëmë zi pengamber. A asma i pasër se ata, pengamberi se alasemi ja kanë okuzu grujë, se e ka zë zina qare. Matë mirë të pengamber, i kanë dhënë i e budalë, i qëmenë, kanë bëzë e hire. A thësë, andaj edhe naë njeriu i sinqer, çka fam fillim vëzërin bon kayim çka fam i sinqertiu shkarku i lirum çkjo vëzërin. Shkalla e tretë e sinqeritetit është që thotë bon kayim el-juziya ç ta lirosh vetvetën tënde nga adhurimi i gjithçkaje përveç Allahut xhëlal xjelal. Nga adhurimi i gjithçkaje përveç Allahut te bareke u teala dhe të jesh me zemrën tënde me Allahun xhëlal xjelaluhuni dhe jo me gjurëmët e kudretit të ti të cilat janë kriesat. Dhe më vëzër, njëri, njëri u kur mirët me njerëzit, me kriesat, ajo të murë me kudretin që e ka shlua allohën të tokë. Allohët, musumirën me, ato miru me muhe. Musumirën me, dhe më vëzër, njëri u vëzër e shetë detin, normali begenisët, e shetë ujin, e shetë shpijen, e shetë arin, e shetë gjëratë e mira. Abo, nga kitë këtët buk bukurijë, Allahu Gjellala e lip, këtë qëta të akum vizatu, të akum kriju mirë, për shfarë, që ti me danë subhanë Allah. I ma dhështë ta që ka kriju këta. Andaj në nuk duhet më murë me krijesat, po duhet më murë me kriju esin. Ta di bënë kajim, el-gjauzije, falat të shtëgjil bi gajrihi, i shtigalën bi ubudijetihi. Mozgabo më murë me dikan, i ashtë të Allahu Gjellalu, tërë angajimin banë për zotë, që kjo është në qërit e lëzëm. Kur ti angazhon vetëm me Allahun subhanahu Subh wa taala wala tatlub bi'ubudiyatik lehu halan wala maqaman wala mukashafatan wala sheyn siwa-hu. Kjo do të falia fundit, se ne do ta banojmë në këto ligjrat, ngaj ibn qaim el gjozie, qadi ibn qaim el gjozie, dhe adhurimin që ja bën ti zotit tan. Mos li përket adhurim për Allahun as ti me ta ngre me ta ngjit prestigjin, autoritetin, e as tyje me gradue, me grada që ti më thonë di kush janë filani, e as muslimi pa Allahun um, ti me të bë, as i evliaj që ai zbulon gjërat, muslim pa durimin tan posnisent, veç Allah. Dhe jallosh apo s'rit, thodi bon qaimul xezia, me adhurimin tan ndaj Zotit tan, muslim as how kongritur as grad tnalt as me dhën Allah zbules me thon ki qe 50 vete adon Allah puthi adores alkamriki jo mos liptisene qe po disanjes do qe me vrmenish pas bosheten te stazh do te ngen 20 vite di kto pun ç ç me vot ashta ç qe 20 vite di kto pun çelot pun alla se ke internet kadale sabr ha shkoye vetem mos mer hujum sepse alla se ke kapercie urrën si ratet ka thënë, dhe mos lip me adhurimin në tanë, në posë Allahun tanë. Pra mos ban vëzër dhej pra, kjo është në qëriteti në shkallën më të lakë. Mos lip dhej pra me të cilën ti e, i ban i badet Allahu Gjellë Gjellalu, posë Allahun. Posë Allahun Gjellë Gjellalu, thëtë i ban ka jimë e gjëzje, këtu pra në shkallën e trejt, i kemi 4 qështje. Sikur që i patëm të i dyta 5 qështje, të shkalla e trejt, e sinceritetit i kemi 4 mundit 2 marrja e dijes për imam çka thojë dija çata e bën nuk del para imamit andaj bej nga me lejon sallallahu alejhi wasallam e ka kërcnuë xhematin i cili i bën vepa para se më voj imamit keni bëu diçka bile kur falën demek kishte e ditë se atë përfundua jetën i shlon durt hazin ana baba zejdim se, se ka përfundua jetën po për mos shlaj durt para se më Dhe zë pa than imami Allahu Akbar Dhe këtu ka dhe kritik për imamat Të cilët E thojnë fjarën e zbje Edhe është të në ciklet gjematin Kur thojnë imami Allahu Akbar Aja dash me njës vepron Më qëma dash me njës ruku Që më smelan gjematin Asa ndej asë këndej Pra, pe nga me sa dhe zër Ka synu këtë hirarki Imami është ba për të ndjek Këtu e kemi imamin kan, ilmin Kërë e banë një vepor, aja ke vetë imamin? Dijen, aja ke vetë, se ke vetë, spërnota e punë, se ke vetë shëriatin, spërnota e punë. E treta, e nadaru ilë lë haqiqa, me shiku haqiqatin, pra më thjesht me besu kaderin. Qëka të ndodhë, ndodhë n'dod, me lejnë Allahot? A da në dhe kjo, kjo e shkarko njeri unë nga shumë prejarave, dhe katërta, vëtë të kallusu. Minel iltifati ila gajrihi Wallahu lmuwaffiku Tho di mënkaj me më gjëzije Dhe e katërta nga shkala e tret E si gjithetit është që njëriju të shkarkohet Nga vëmendja dhe marja Mesyt e halkive Duke u morë me të më allohën të bare kjo e tëla Dhe për këtë gjitha këto gjëra Tho di mënkaj me më gjëzije Vëqë allahu i jep sukses Elusim Allahun dhe El-Xelalu, që Allahu Teberake ve Teala, namundson se çem prej të sinqertëve, prej besnikëve, prej atyre të cilat i pashtrojnë veprat për Allah, i bëjnë veprat vetëm për hir të Zotit Teberake ve Teala, namundson Allahu El-Xelalu të mësojmë nga Kurani, të mësojmë nga Sunneti e pejgamberit Sallallahu Alejhi dhe Sellem, Elusim Allahun Teberake ve Teala, që Zoti i Onjë El-Xelalu, atë që kemi çolluar Allahu të na shpëvllen, kujdes që kemi gabuar, Allahu të na fal. بسم الله تبارك وتعالى عز وجل جل جلاله مسلمانات من فلسطين الله تديمن الله الظالم جور نمسويت تشبرطالن اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين